Azteko Twitteren edo Txio Landian atzotik Olako ezta bai da Luuze bat, edo trukak eta luuze bat Ari da osatzen eta Nashki bakizu Twitter erabiltzerakoan Berko dozondiakin Zerden ezta bai da hori Lasaini hor nahi zueri aipatzeko A letra eta Bi zen bakia Ezari eta zure teksto SMS batean Ados erraiteko manera bat Izaiten ahal dela Bada iduriz moda bat, uskaldunen artean. Bertuzie, A eta Biondoan egiten du, a A2. A2, lau letrez osatutako itzuri, sobera luze baita, gaur egungo idazketa moldeetan. Inglesez, LOL. Frantxesez, MDR. Erabiltzen den maneran bakizue mordegi irritatzi hor dez. Artetik, raiteko esan molde bizik ipolita. MDR, bon, ora inestak gehiago horren beharrik, egeheran smileak sartzen baitituzu, bon. Euskaraz, justuki LOL edo MD erabilio ordez, IKA sortu zen garaian. Kasu ez nahasi oialak eta atorrak IKA erraitenuntarik ez du deus ikustekorik iparetarrak talde armatoarekin. Ez da egiten horrekin. Baina Euskaldun gazteek hori erabili dute garaibatez, Smaileak sartu intzin uituretan, IKA edo irriz zure lagunak gauza irringarri bat idazten orik, Facebooken adibidez. Eta ariert goenagak beraz atzo botadu Gaia txiolandian irakurtzen dautzuet. WhatsApp bidez testu bat iritxizait lagun artean, euskaraz komunikatzean inglesezko oke okay idatzi horrez, euskainola erabili eta abi edo ados idazteko eskatzen. Ez du ezanka ez buru, haritik tiraka esan, ados baino askoz aproposagoa iruditzen, iruditzen zaidala ongio bat. Eta bai, hortan da arazoa, ABI, A2, dikeztut A2 irakurtzen, baizik eta ABI edo A2 frantzisez, xinpleki eh? espaniolez pentsatzen duenaren proposamena ta oitura eta oitura da hau. Eta hortarako beste proposamen bat egiten du Zmaileak erabiliz, modernua baita gure aieret. Hor baita bai, oso ondo, beraz ondo baten Zmailearekin, tipi batekin. Baina problema hemen, proposamen alternatibounek ilan. Ni pertsonalki ez naizela bereziki ordezkatua senditzen, ez ezpaitut baitut? Ni kadibiaz oso ondo egaiten. baizik eta biziki untxa, eh? adorzistenekin. Untza batekin, ordezkatzen aliteke edo ogi batekin, biziki ongi, marchanda ere edo biziki ogi, bo. Interesgarria ez, trukaketa hori, ekin hainoketa euskal zendiak zer dian. Entzuten zeituztetemen dikulala ez euskalzein dena komplikatuko dauku. Ez da iringarria izanen smailak debekatuko ituztese gurdar. Denbichta <hazurra> putz! Utz! Huts! Hitz! Iratiapitz! Hitz! Iratiapitz! Eta bada justukite gauza mm, interesgarri inutiletan gareno e, beste artikulu bat Twittera buruz Nola erabiltzen dute tweet itza beste izkuntza batzuetako txio lariek. Xustatuk galdera egiten du eta erantzuten du munduko sare sozialik ez da Twitter Facebook batera eta beri iztegi txikitxo bat osatu du besteak beste tweet itza izena zain aditza tweet bat txio bat idaztea. Ezkuntza gehenetan inglesesko iztegi erabiltzen dute. Mainan beste bat zuekez, Euskaraz, adibidez, tuite, txio, txio kato, txio lari, eta bach. Eta behmanera, niduriz, galizierak, xio eta xiar idazten dute. piula da piulet, piular, eta piulador, eta, eta bach, eta bach. Frantxesaz ere, adibidez maiten du hemen, gazuia eta gazuie, bo, ez dakita initz baliatzen den, bensatzen dut a Tuiterek duela lehentasuna, hemen. Txio eta arma txio pum, morau. Hemen, zuekin. Ondotik entzulearen iritzia eta isabel kasande gorostak zurena entzutenalko dugu. Pago baten gorputzean sartu da. Uh Hukizko zuen. Tuiterek duela, atxilotuko nautela. Hemen dikordu erdira, nire biladu ato zela. Txio, txio, txio, Bertan izango naizela, txio katu berri diet. Ea ora ingo honetan, topatzen duten txirriña. Txio, txio, txio, txio. Armak, zio bonik Armak, zio bonik Aipatu ote duten, zenbatetorriko diremen. Otordua merezi dute, bizitari gustie. Txio, txio Ez nuke inola ere nai Alako lanak hartuta Epa ieri esatea Gosez izuliz irela Txio, txio, txio, txio Arma, txio, Arma, txiro, pun. Operatibo gaztuta, buruko mineak entzeko. Zergatik ez du iterridez, erantzun nahien itauna.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 Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, arma, Dio, pum, arma, Dio, pum, morau kemenatrazo en cantuau do las arma, Dio, pum <metilizzeri> titurorekin Zerbista putzutzu eta tia bitzi Itzi minuturen buruan Fred Beruet gurekin izango da birkit aurkeztuko dauku kulaster baina leniken soulearen iritzian Isabel Casande gorostarzu su. zuri Boste un urte eta piku ditut pensa Sohtu nintzelarik, Luis hamalau garrena etzen horaino sortua ere. Hiru belakasko mendian zehar, bagira azonbait jolako aitatsi eta amatxiak, zuhaitz gaitz eta midesgarriak. Mendi hortako pago zaharena eta zuhujena naiz. Nere inguru pagadigazte bat nuen lagun. Eneaziek indaha hartuz geroztik aietariko geienek, iruz palau metru egiten zituzten. Eta, nigandik sortutako pagadi hori, hene, hajo tasuna zen. Bainan jaz, barkan azazue. Urdezikin madarikatu batek, mendi osoari su eman dio. Gure aldapetan sekulan etzen kabalik, ez arti, ez behi. Etzuen horren egiteko beharik, bere laborantzaz bizitzeko, beraz, zen dako, europeak dirua unkitzeko? Dirua zerbitzari ona bainan nagusitxarra. Zea algea. Al izan banu zango pilatuko nezakeen. Bainan zangorik ez. Beraz gizakietaz, ba besteko, e? beste gizakiak beharrezkoak ditut. Ez dut beste hauturik Ohtarako gauk mintzatzen dut zaizue. Hori baietz, mendia, garbi garbia zen, eh? Erleak garbituak, abereak garbituak, nire garbituak. Eta ni zauritua. Sasietaz belduak zarete? Zuaitzek gainditu orduko desagertzen dira. Bainan zuaitz gazteak ejetzen baritu zue. Atera biderik ez da? Sasietaz aski dira mozte senderen inguruan eta presiski zonbaitzuek jadanik egiten dute, gainerateko errentzat, gauzak emeki naturalki utz egiten. Beraz, sug aski. Maleruski gizakiak horrela segitzen badu, perez bizireku bakar, mirezgarri hoxen izo jatzen. Urengo boste unogte bagne, belduk naiz gizakia bera itzaliko deniek. Utoi utz naza zuen ere pagadiaren soktzen. Suaski, Mendia huiianzen utz. Entzulearen iritzia hemen eta Isabel zande, gorostak zu entzuten genuen, mileskak zuri, eta, emberakizuna eh, martxan den, entzulearen iritzia da, zuek entzuleak ziste, nahi badozu hemen, zuen iritzia edatu, ez du da gurekin ahemanetan, sartu eta guk sartuko dugu beraz hemen txe musikaren tenorea dugura inaldiz, fredbego ez zuri. Bai, gaur bilbo aldera goaz, birkiten lehen diskoaren ezagutzera. Birkite Alonso, E oran eta Red Carmin taletan ezagutu ginoen 2000 agarren urte hasieran. 2000 amarrean, Red Carmin desegintzen eta 2000 ambozgarren urte inguruan baizik etzen hasi bere bakarriako proiektu berri hamamitzen. Errameak bat, arte horretan, ama izan dela ere. 2000 amazazpi urte bukaeran, itzuri zaigu beraz, Birkit izeneko bere proiektu pertsonalen arekin. Gaur entzunen dugun hemen daitu disko berri hau, u ogen karietara gitaratzen duen lehen lana dugu. Hemen izenburuarekin, ematen du erakutsi nahi daukula jo dela, hots, nahi duen tokian eta nahi duen musika egiten. Jamora berean, hatxrik gabeko e hogekin, emate izatearen alaekapen batere iko daiteke noski. maigitxu autoekohisturiko disko honetan Birkiteak berak kantatu ameka abesti baditugu gehienetan euskaraz mainantarteka ere iglesaz kantatuak direnak Aucha nagusiki ki gitarra dhistoxchunatu batez lagundua da. 80-erako marka delako rockaren eta indiaren eragines edo. Almainan bere aintzineko proiektuak exautu dituztenek ongi badakite. Urteetan bigkite pop rock, post rock eta noiz pop giruetan ibilia da eta da kultura hori ederki bagneratua duela. Hortaz ederki asko baiatzen ditu Melodian eta gitarra zakagorien arteko ustaketak. Hautxaz eta gitarraz gainala ere, tagteka piano dotore bat aertzen zauku. Bai eta, gon karabeioren basuaren soinua ere. We rebuild eta aldean izineko kantuetan. Elkarrekin aiz berri Karikia Da okenes, azken urtetako bere bajneko bizipen eta sari dira. Halako askatasun pertsonal bat alagikatzen du amatasuna, zahartzea edo maitasuna adibidez hartuz. Euskara, herriaren eraikuntza, desinformazioa edo tratutchak dira yogatzen dituen ertze gai batzuk. Itsgeienak bigitek berak idatziak ditu bi ezik, Munduan gertatzen den guztiarenak duseba handiarenak dira eta azpitik entzuten ari garen kantua The Cure talearen Love Song abesti famatuaren molaketa bada. Diskoa CD formatuan edo digitalki topa baiteke artistaren bandkampo gian. Kantu batek dioen bezala Bagnera begira egindako diskoa dugu hau. bakardadean egina izan da eta bigitek barnetik atera zailona grabatu du. Tramparik egin gabe. Rabaketa gaztezko sonora estudioan egina izan da Iñaki Alonxoren ardurapean. Nera letik embertzeri gezen zuleak. Eldu den astearte usen zaituztet, bikiten lehen diskontatik autatu dizuedan kantu honekin. ZURIA. the night you take me to a bit too way zik tako nidea savalikaukia guztike espagna eskura tutako aldea Makarim dutak Xintiaraz ten du Du ina Jantzia Aparta Ausarta Tasiet zuen beldurra Irra, simchuala Erantzia askea Paciente la luna Bederio me cerca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 menche Fred berruetek orkesturik mile eusker eta eluden ostegun arte amar minutoren buruan euskal zein gurekin izango da kasik eun urteak beteko ditu aurten berrogeita mar urte ere euskara batuak eta horregatik irailetika inzina urte bateko kitaliak ba, proposatuko ituzte erakusketa bat ere tartean Andre Orrutia bat itukoioz eta Charles Bidegein ekin nitzegin alizan dugu, bosterdiak euskal iratetan berriak surikin Bernada Targayne de honenttzuleak enpresa publiko edo pribatuetako eta erretretatu orotarat mila berrehun bat presuna karrikarata atera dira goizean angelun ofizio gusietakoak trainetako langileria itzinean ondotiko ospitaleko xaharretxetako abokatu EDFkoak eta beste angeluko kastogrammatik abiatu eta BABbik komerzio zentrodat joan da legoa Carrefour eta xeankazino taldea naet jarrera helburua zen borroka guzien bateratzea eta bakotxak bere laneko kezkak adierazi balima ditu denek gobernuaren erreformak zalatu dituzte. Trainetan bi arrabiaduna hondiko trein guziak segurtatuak izanen dira aldizte oraino arazoak hendaia eta tolosaren artean erdiak dira nunbeitan ibiliko. Eta erakundea mailatzeko lehen aste buruan deseginen da bakebideak eskualeriko foro sozialak eta nazioarteko arremantaldeak elgarrekin prentsaitzineko bat eginen dute asteleen aratsaldean etaren behin betiko desegitearen berri emaiteko, berri garantzitsuak emaitekoak dituzte hok. Lur zaindiak lgaren pesta antolatzen du igandean itsasun, lehen mainguru bat izanen dagoizeko amaagetan amaluja eta eraikuntzak nola bateratzen ahaldira gaiaren inguruan, gero bazkaria eta aratsaldean ikusgagi homomoretsu bat, gero eta etxe eta eraikuntza gehiago badelarik lur zaindiak laborantzako lak zaindu nahi ditu. Musika klasikoa, barokoa eta jaza. Miagitzen Lebojur Festibalea abiatua da. Miagitzeko herriak antolaturik igande arte. Gaur Melani de Biazio jazeko artistaren kontzertua izanen da. Orotarat bostikusgarri, hauen artean, jantza ere, malandean, baleta, biar, izanen delarik e, Euskal Kostako Orkestra Sinfonikoak lagundurik. Ostego nuntan, iso mankizunean, zuzenean talde sortu behi baten ezagutza eginen dugu. Yeah! Kibertaldekoak gurekin izanen ditugu egen space rock hipnotikoa aurkezteko. Ostego nuntan, aratzeko mankizunean, haratseko behatzitan. Iso... Petzero euskal euskaligatietan Asteuntako Petzeroa uh, Ez ute arroltziki egiten ez? Norbait pasatu da, arroltzak egiteko ez dakit ez? Arroltzak egiteko edo albaitariak edo veterinarioak Petzero saioa Oztiralez eguerdita laurdenetan larun batez goizeko zortziak eta hugoietan igandez eguerdia kainzin Eta nomadak gara, hijito izan gabe, eta, <laughs> <laughs> bueno, hijitore bai batztanak gian, baina nomadak gara ni bizi-bizi berez zumaian bizi naiz. Ez dut esango horregatik egin nintzenik bertxolari ez ezer, baina baina bueno, hori, bada, bertsolari izatera bultzatu nahuen, e, nauten gauzetatik, ba, ale txiki bat. Maialen arzailu Santia AAPetik, zu ezagutzen magazineko gomita Astelenontan, Zazpietan, Errepika, Azteartean Arratxaleko Lauetan. Itzetaput itzetaput itzeta itzeta itzetaput itzetaput itzetaput itzeta itzeta itzetaput ordu honetan gai nagusi begia puntu euen kuba eta kuban aldaketa iraulttzari segi emaiteko sedea iragarri du Miguel Diaz Canelek presidente izendatu begitan orain arte kubako presidente ordea zen bera eta beraz orain presidente izendatu dute une historiko hontan kubako iraulttzari segida emaitea da egitaen mandatua Hala eregan duen kargua batu eta bere ala. ama bi urtean presidentzian egon ondotik kargua utzi du Jaul Kastrok baina erabakietan pisu nabarmena izaiten segitoko du presidente Berriak azaldu duenaz. Bestegaietan Berrian eta Funtsian Euskal dabideetan ere agertzen dena, uh, orain txetan bernaetek aipatzen zuena, Foro sozialaketaren desmobilizazioari buruzko datu garrantzitsuak emango ditu aste lehen ean. egingo du, arremanetarako nazioarteko taldeko eta bakebideko ordezgariekin batera, bai honan, berrian meraz laburzki hemen aipagai dena, eta beraz titulu nagusi ere argian etak maiatzeko lehen aste buruan iragarriko du desegitea, ekitaldi baten Ondotik, e, ITB-ren arabera, analizia e, proposatzen duen Xavier Letonak adibidez eta bestain bat artikulu ere loturik argian eta media bazken ere aipagai e, nazioarteko talde ikuskaritzak ere konfirmatzen duen gaia eta beraz bere bukaera iragarriko duela maiatza astapenean. Greva bukatua produktu stuburalerask Uh, enpresaren zat, barkatu akzentuituziaren zat, baina martxoaren sortzian asitako greba bertan behera usteko bozkatu dute, berre eun ta sortzi, langileak eta kontra eun hiru iru langileak, hilabete bat baino gehiago, beraz enpresa hortan uh, greban zirela bihargo izian, beraz itzuliko dira lanera trapa garanen, den produktoz tuburalesko Beharginak, seietan, behoita bi egunez, greban egun ondo tike. Gargoizian bostkatu dute eta geien gosuak egindu beraz lan bertan abertan behera ustearen alde. Beraz xetasun gehiago eta altsasuko ausia ere, atestat, atestatuak egiterakoan okerrak egon zirela aitortu du Guardia Zibil batezadauluua Akusazioak deitutako Guardia zibilboek eta hoian Arnan zen abokatuak deitutako hainbat lekukok deklaratuko dute alttzeesko gazten aurkako hauziko laugin egunean segitzen alhalduzue beraz gaur ere Josega Senar kazetariaren, zio, aria, uh, minutus, minutu. Milabostun Manifestari Angelun gobernuaren erreformen kontra Ipar Euskal Herriko Itzan titulu nagusi. Kastapuntu Eusen atxiki Macronen erreformei aurre egiteko eta media bazken ere uh, berdin, bertitulu abenen francesez. Eta bideoak ere orkesten dituzten irakurtzen ikusten alitu ziberkatu webgune hauetan. Zerbitzu publikoaren defentsan eta Emmanuel Macron lehen dakariaren f kontra abosten pertsonein guru bildu dirangelun apililaren emeritziuntan zerbitzu publiko zein privatuko langileek baita erretretadunek ere beren aldarik apenak dituzte. Egun ederrak gazeta eusen, hauek miarritzen izango direnak Le Bojur festivalaren hirugarren edizioa biatu da apilaren amairoan miarritzen igande arte musika estilo askotarikoak eskainiko dituzte artistek. Eh? Eta emazteak diote elkarteak ere uh, antolatzen duen uh, merkatu, jostun dendari merkatua igandean izango dena hemen media bazkena ipagaien. Eta zitu eztekin bukatzeko uh, lehenik uh, ba, pariseko manifa eta videoa uh, istiluak izan direla manifestari eta poliziaren artean irudiz. Eta bai ona sailean aldiz, uh, Pirineo eta nogeita lau urteko uh, parapentista batek uh, erochtze bat egindu behar eta nahmetrokoa. Os Annas aldean iduri suri, sudestean denontan baiuna sailean. Ala serai pets, iPad langinuen mementos, frenchasse. De vista kuzuchu chuchi, ia tiebitzi. Seiak bos guti aldeochtan gurekin izango da maila muruaga. Kantuz-kantu emankizuna kizuna ipatzeko eta, be, ikusiko, nor duen biharko gomita atxaldeko lauetan berak jaren dauko, baina lehinik gure gomiten tenurea. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantza ididarekin oskal irratietan. Eta gure gomitekin egon atzo marga forestiek azetaria euskal zain bere eun urteak ospatuko ditu ururten eta bela zoren aritik historiari buelta bat emaiteko interesatzeko zergatik sortu zen baina sust ere geroari begira gauzak be berriak, berriak proposatzeko, modernizatzeko ere berdina eta horarira ere euskarabatuaren berogeita hamar urteak ospatuko direlarik erakusketa bat ere proposatuko da baiionan orduan xetasunetansartzeko xe, Andre surutti kin lehenik euskalzain buruak oroitara zui dio Maria Fogestilan kiddeari nola abiatu zen Euskalzaindidiaren abenventura. Bo bueno, oraindala eh urte Euskal Herri osoa kontuan hartuta sortu zen erakundehau gizarte zibilagoerak sortu zuen erakunde hau, euskara eta Euskal kultura sustatzeko aurrera eramateko eta batez bere euskararen aldetik batasun bat lortzeko guztion artean eta guztionzako euskara bera izan zedin guztion komunikabidea komunikatzeko tresna. Guztiona baita euskara. Eta hor hori egin nahi dugu, berriro ere mezu berbera errepikatu baina errepikatu ez orduko moduan, ez orduko maneraan. Gaurko modo eta maneraan, Gaurko teknikak erabiliz, Gaurko teknologian bitartez gententeari esan ez, Euskaltzen di hor dagoela, Euskaltzen di Euskal, euskal, euskal Herri osoan dagoela eta euskaltzen diak zerbitzu bat eman nahi naidelak izarteari. Euskara eta Euskal kulturen alde, Euskaltzen di eskematen ez da Akademia itxi bat, Euskaltzen di Akademia ireki bat izan behar du. Euskaltzen di Akademia Ireki espaldin bada, euskaltzen diak ez egingo hasieratik bertatik dituen hasieratik bertatik izan dituen helburuak eta xereak ez ditu beteko. Horretan, eta mende ematen digu sekulako, egundoko aukera hori egin alizateko. Horretan diardugu, eta horreza nahi diogu jenteari izan, ba bueno, eskaltzen hor dago, euskaltzendiaren diaren urte horrenaren ikuspegitik gauza asko entzungo ditu, guri buruz, eh, urrengo hilabeteotan, baina funtzean mesua da. Euskararen eta euskalkulturaren zerbitzurako erakunde bat Euskal Herri osoan eta historian zehar azkeneko 100 urtetan hor aritu dena eta urrengoan ere aritzeko gogo bizia dauka. Euskal zaindakukon daiteke, ukan dezake Irudi aski nola egin zaharkitua, arkaiko bat, ez dakit, irudi hortan ere lanegin nahi duzula, teknologiari buruz, eta, eta hori? Bai, akademia kalako kutsua daukat, ezta da, zahar kutsua, kutsua, arkaikoa. Bueno, gurean behar bada, Euskararen kasuan eta Euskararen egoera kontuan hartuta kutsu hori guztiz nabarraturas betetzeko ngodokoa izan daitekez, Euskara bera iltsorian egon denean, Euskaltzen diak akademiak eta gure akademiaren berezitasuna hori da. Akademiak ez dela bakarrik Euskararen gramat etika euskararen egiteko, esperaren sustapena ere aurreratatzeko. Kutsu hori kendu nahi dugu. Bueno, kutsu kutxu hori kentzen asfaltitik arituo izan gara eta aritzen gara une honetan. Horretarako teknika berriak baditugula, hor daukago sare sozialak, hor daukago webguneak, hor daukago teknologia berriak, hoiek ematen digute bidea jente gastearengana eta gizartearengana urreratzeko, hurbiltzeko. Horri egin nahi dugu, horretan sakondu nahi dugu. Betiko izango nuke akademikotasun maila eskiniz. betiko hitzal eh, edo prestigioaren ikuspegitik. Baina es nez, aldi berean eta eraberean jendiari euskaltzen dira ez da akademikoena bakarrik euskaltzen dira guztiona da, Euskaldun guztiona da eta gizartearena da. Mm. Bizez dola ehun nuurten nola e, iragantzen azkenan, ez hori euskalza indiaren... E. Aztapenetan, zer pasatzen? Ba oso komplikatu izan zen, ze, nik uste dute meretzi garren mender ditik edo, eta saiatu ziren, akademia bat sortzen, Euskaldun guzti guzti hontzat. Sekulako porrota izan zuten, Ondarribin eta Endaiako jardun aldia, mila behatzen, mila behatzen da bat garren urtean, eta askoz geroa, oia ia, Ba behira, amazei urte geroago eta oñatiko biltzarraren arrimutan eta horren karietara lortu zuten, ba bizkal pausuak ematea, pausu esanguratzuak ematea, aurrera egiteko. Bueno, zaila izan zen, baina argi izan zuten, sortu zutena, hasieratik bertatik akademia bat izan behartzela Euskal Herri osorako, eta Euskal Herri osoaren kideekin. Muga politiko eta administratibo guztien gainetik izkuntza bera dauelako eta kultura bera dauelako guztion artean erkide eta guztion zako. Hori bat, eta argi izan zuten baita ere, ezela aski euskararen legeak nolabaitz formulatzea, gramatika, iztegia edo danadalakoak. Beharrezkoa zen euskararen sustatze lana, euskararen defentza lana ere egitea. Eta horreza etxiz sortu zan euskaltza eta sortu zan bi ataldez berdinekin, bata iker, eta bestea jagon. Ikerrean, bauri, literatura, gramatika, iztegia, toponimia, onomastika, jagon, euskararen defentza, euskararen sustatze lana, euskararen lan instituzionala. Eta horretan dugu orain ere, gaur egunean ean esate bateako, Badira politika linguistikoa egiten dituzten, botere politikoak eta normala da gizarte demokratikoan. Baina euskaltzaindia ere hor dago. Foro gisa, esanez, batekoak eta bestekoak iritsia, gustiontzako irekia eta gero guztion aldetik egindako lan horri esker formulazio batzuk Aulku batzuk emanez, ba, botere politikoa dutenei, modu demokratikoan esanez hau egin beharkoltzateke, beste egin beharkoltateke, gero era bakimena beste leku batean dago, tudarik gabe. Baina euskaltzaindiaren lana hori xe da. Egun urte beraz, betetzen ditu Euskal Zain diak, Andres Urruti hemen entzuten Euskal Zain burua, eta hortarako ekitaldi desberdinak urte batez, irailetik haintzina, eta irailean hasiko da baionan kolokio batekin, batituko joz iraileko kolokioaz, eta sunak emaiten ari zanda, eta bereziki Euskara batuaren sohkuntza eipar Euskal Herriak ere izan duen egolaz. Orduan kolokio hartan, aipatuko dugu nula eskora batua bederen zerbait uh, ukantzela ipar eskualeritik. Eta hori, uh, jende gutik badaki, uh, uste dugu eskora batua sortu dela, arantzazun, minaberazun urgoita sortzian uh, eskostandiaren kolokio hartan, baina, hain zindairiak batzuk izan ziren, eta lehenik hori patzeko dira, mila bederatzioan hirurgoita hiruan, hirurgoita lauean, bilduzilela illabetero kordiolduek ahrikan uh, bai honan, txiljardegi, uh, jan-luidavan, eta hori korik saspi, eta landu situsten, Piskat uh, aditz laguntzaileak lehen aldian edo ez gramatika grammatika da, baina izan aditza eta aukan aditza e, oran aldian, lehen aldian, popozamen batzuk egin zituzten, e, izena ere ekaxuekin nula, nula idatzi, e, erabatez, Euskara batu batean. Eta hori bildu zituzten, hori bildu zuten, eta aurkeztu zuten bitzan agusi batean orduan, Uh, Mila federazioa errogoita uh, lauko agorri lan, bai honan, eta jendean ziren eta gero proposamenoiek eman zituzten uh, eskoazandiari, eta eskoazandiak azkenean honartu zituen uh, arantzazun. Era nahi du, uh, erabatez, uh, ipar eskoaleriak zerbait ekarri diola bai biztanda eskoara batuari. Mm. Nati ginen du kolokio hori? Orduan, uh, antolatuko dugu izlari anitzekin, eh, Jean-Louis Danban biztanda hor baita eh, lan hori jarraiki baitu hurbiletik, eh, bena izanen dira beste batzuk, jan batit uh, dira azar... Uh, Uh, Gexian Alfaro eta hoaiko e, uh, nula eran eskora, i, eskora batuaren erabiltzaileak irakaskuntzan, medietan, pergatu, uh, administrazioan eta uh, hau da, eh, ikustea hoai eskora batua nula baliatua den, nula gauzatzen den ipar eskualerian. Genen bisiki gaurkoari tzulia izanen da? esko Eskosandia Sahara da, egun urte baditu, mena bisi da, eta uh, eskara bisi harazina idu, bistanda. Batituko jo, zemen, eta Euskal Zain diaren eun, urtean ospakizun hortan erakusketa bat ere izango da, horia abenduan, Bayonako Euskal Museoan, Charles Bidegain Euskal Zainari, Marga Forrestia, galdegin dio, ze izen hartuko zuen erakusketaka? Izen haizeiten alda, ipar galdearen ekarpena Euskara batuari, bat hori litake, behar bada, bayona eta esuara batua. <laughs> ben txortu anez, bayonan, bayona definitu behar dut, Ez bat egitxu bian eta beste dira Eta beraz, e ez baita oso ezaguna, e badakiru irutan oita sohtzean behaz, arrantzazun eshulzandiat berregain nachtuzuela euskara batuaren oinarriak finkatzia eta hedatzia, eta uste guta arrakasta izan duela, da ikusten da, e batuak zei karriduen, badakiru ere gauzabatzuetan zaila dela, e, hizkuntza bat ola zabaltzea, bainaan oroar jadait e, astapenean nor demoraktan ikusten zuten e, ezin besteklu bidea zela. Detatzen da lehen aru ere izan zirela oindarrizko biltura batzu. Enai hemezor zere mendean eta jaitz aort eta egiten zuten Uh, Euskara izan behar zera batu bat. No. Piskabaleen aro, iruta oita iruan eta lauean, bai biltzen ziren hilabete horoz, edo bazen hemen kordulekarikan Euskal idazleen ustez um, eta hor biltzen ziren, kursi behar da frantizmo pean gaudela. Biltzen zirela hemen bizi ziren eskoldunak, Emen guat eta emen bici siren eskualdunak, besta lekuat, emen egon beharraiz, besta lian edo itenal. Eta, eenahti amazen monzon, gilatik landa, telesforo monzon, solaun bat, basen bilbao bat, oaikapatu duru norden, ansi luen, basen irri garaibat, eta emen dudien eenahti amberesiki basen Jean-Louis Davant, Eta Jon jo, dutu bilkuretan bazen Jose Idiar, lurondotik jo, e, uste du dirasar, leprechan lusa lan indona, landaitza indona, Daniel landartetere landaitza indona, o horra zen, Desan Alfaro lanzirik ere bai, jende hauek oxiren astapelenitik eta beresitik ziragdelik. Hor ziragdelik sauna da, seren, Donostiatik unat ditemaita. Be aspalditik ere ari zen temamatik heeganez baua batua batua, batua behar da. Deuroaktan ere bestdian bazen gabariel aresti. Ojan, gure lana izanen da hori erakustia. Lenik erakustia ze zen hemendru dirruua textinggurua orduan. Uh, bai uh, politikan bazen duuro eta trenidi hiltzen dute eta zitismoan uh, etdo Frant uh, nogera bazten duen, futbol, femendu FEDder uh, eta trimenaketa eta jo dirrua beste bat. Hortan demo penentsaak aktorko duru jaharria uh, eta beste ikusten duru. Zer den giroa uh, euguskalduna bai, bana elizat ordoen badu eragin handia eta hor sortzen da, batua eta orxo orxoen dira bilturak. Eta eigen berri eman nahi dugu bereziki nola inoztes ustez, gogatuz utzen ortografia lenik, den auditinia aditza eta jadanik anitz egin zuten. Ez du esul zanjet berar egiten, eh. Espon señalar badira eta badakiru bai paperetaik aitaturrituru eh, esul zanjet dokumetik zehisen sola. Eta behaz, gero, hasti erge, sartuzuen bere gain. Mm -hmm. Ango esplazainetik, angodiendetik, bainan, ene ustez, interesdajetida etustia, bayonat eta iparaleat, izan duen, uh, aintzindari, uh, disa, izan duen uh, papera. Oktan ahira, nola eratuts, hain ikusdagi eztena. Mm -hmm. Istuntza da, da, Giroa da, baina enostez, atxemaren dudu zergbait. Beher bada ere, asikoniz, eakusten uh, ere seksen giroa, emean zan, artisten aldetik. Zer, mm hor -hmm. soksenda, duro soksenda ez dutra eme giro, baina hemen jadani soksenda, bada, alabeduri, e, berria, hemen soksendira eta... ...kantari gazteak, e, mares padola, eta gut, gut oztan ahitro dienat, eta beste batzu, eta jo besta lehan ez dota Eta jo, artistetan, zer nahi pentsatzen alda da, tamura akhteaz, uste dut gauzat pista bat, nora egen behar da. Iratitzen nari direla, eta hori anba izena ondiak, badira Oteiza, Txili da... Baina hemen bada diesu setxeberria, badira sistiaga eta artista horiek nola zbait euskaldun hor erakusten dute ezin dela bastertu. Mm -hmm. Toren berezdiot, besta lehen frantzismoa da, eh? nahusi. Toren horren kontra hor adrexendira doza anitz ez ahas antolatuak ez baterik ezkuntzaren alitik eta orten nahi ginutrik urtatu. Hararian intergi izanen da ikutia, jure, jure desafioa hori da. Hiz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantza idedearekin Euskalrratietan. Eta hitz eta putz emankizuunean orain, kantuz kantu emankizuna ipatzeko ordua etogi da zurekin maila muro gargatsaldean. Arratsalean, zerbaiti guzkitsu prop propostzen daukozu gahau edo bilko emankizuen hobekiegan, Bai, bai, bai. Erritmoduna eta ikuzkitsoa bai, ah, baiik, ez. Hortu ban da. Eh. Tosta banda, eh? Tosta bandakoe gobiar. Ez hautzen alduzu. Ez, ez tutuste ja. nor dauri? Nor baino esango proiektu baten emaitza dela. Eh, zuzen ere Oreka TX eh, abiatu zuen proiektu baten emaitza eta nolabait ba Tosta bandan parte hartzen dutenak Baizkuntza gutxitu duen e, kulturetako musikariak dira birazta. E, amar musikari orotara erriatle ezberdinak ordezkatuak eta Euskal Herriko, Galiziako, Eskoziako, Galesko, Frisiako, Irlandako eta Kornuai artistak e, babiltzen dira proiektu onta. Tosta banda, duzu, han banda ere badela. Ados, bai, Michel Duko ez da hori erdi ere? Ba, ah, bai, erdi hortan eta bai zen daritzen ere, Arre. eta honen inguru bintzatuko gara batez ere e, urrengo astean bira bat eginen baitute Euskal Herrian gaindik, Euskal Herrian gaindik Leku zunbait zuetan behintzat bai, e, apililaren e, ogoita zian gazteizen izanen dira, ogoita zazpian iruñan, donostiara joango dira eta bilbora ere, eta kontzertuak dituzela jakinik, eta diska bat ere plazaratua dutela ba, jakinik, ba, berai ekin mintzatuko gara, diskako kantu zunbait zuen zungo ditugu, eta beraien esperientziaaren berrimango digu, igorrotxoa, eh, igorrotxoa izango baita eta gure gonbidatu. Bera-beraz, txalapaktaria ez, hori da? Bai, orain, e, zuzendaritza artistikoan e, labil, e, proiektu ontaen, eta baitxera partaria. Bon, bentsatzunt ez dutela juka joko, ez? Ez, ez. <laughs> Esango dugu, ba bertan, herrialde e, bakoitzak e, kantu tradizional batek hartzen duela, eta kantu tradizional horri berri bat ematen jote, moldaketa bat, eta ba, nola baitek kantuak berrasmatzen dituzte, e, doinu berriak e, jartzen dituzte denen artean, eta aski, aski politia egiten dutena, oso politia. Ados, ebe biarra ipatuko duzuna, beraz, kantuz kantu eman kizunean, atxaldeko lauetan, haste ere, izango dea, kantuz kantu eman kizunean zuteko paradarik. Bai, bai, bai, larun batean, atxaldeko bostetan, eta ostira lan ere errepikatzen da, mm, behatzita. Ados, ados. Ebe, ze kantu hautatu duzu, finitzeko, eta alkarregortzeko? Elkaragortzeko Tosta Bandaren proiektu hangi, esplikatzen duen kantua, haskapena ba e, Mikel e, sortu duena eta oso oso polita dena ere Tosta deitzen daen kantua. Ebigo zen Tosta, Maya Murakami eske eta bihakarte izan ondoxa. Bihakarte. Against us treasure to foes. Against cats up was killers Mi ondoch syngen o'r dir, enoch siasa mi d'y ffordd Agos i mi cheers yr awdochter, agos glen y mi d'y ciol Dawer awr fyddydd mawr y rai bychain, ach yn hedloedd hyna fel ynghyd Ach i dran nhw'n thros orau dewilliant, ach y feillio'n ymhen ym drawer blyd Kantuzkantu eman kizunean bihar maia muruagarekin garekin hitz zordua. Eta horretan bukatzen da gaur eman kizuna, eta bihar ezkira hori izanen ez? ostirala la izan ki, behinan bai larumatean atxaldeko lauetan eta igandean egoerdi berien ondotik, ashtetun tako oberena funcian kronikariak entzutenako baititu siberis sanuncha aseyak, uskari hati eta